Cel care are putere, care are mintea și sufletul tare, acela domnește peste ceilalți. Cine cutează mult, acela are dreptate în lor. Cine o înfruntă și îi disprețuiește, acela ajunge la ei legiuitor și cu cât cutează mai mult, cu atât e mai respectat. Așa a fost totdeauna și așa va fi mereu. Ce rost ar avea să mă predau când spui că acolo, la închisoare, am să fiu la o Omul care se înneacă să agață și de un pai. Suferința și durerea sunt întotdeauna obligatorii pentru o conștiință largă și o inimă profundă. După mine, oamenii cu adevărat mari încearcă o mare tristețe pe pământ. Omul nu se naște pentru a fi fericit. Omul își cumpără fericirea și o cumpără numai cu prețul suferinței. Aici nu e vorba de nicio nedreptate. Crima este protestul individului împotriva unei proaste ori sociale. Nu există pe lume ceva mai greu decât sinceritatea și ceva mai ușor decât lingușirea. Dacă în sinceritate se strecoară numai sută parte dintr-o notă falsă, se produce o disonanță și apoi bucluc. Dacă în lingușire absolut toate notele sunt false, ea totuși face plăcere și este ascultată fără supărare. O plăcere grosolană, totuși plăcere.